pista 28 Istoria culturii și civilizației, patru roman, de Ovidiu Drimba, editura Seculum, editura Vestala, pagina 284. În perioada iconoclastă, călugării apărători fanatici ai cultului icoanelor au fost persecutați. Mănăstirilor li s-a interzis să mai primească novici. Noile legi din acest timp, care însă n-au putut fi aplicate în tot imperiul, îi obligau pe călugări și pe călugărițe să părăsească mănăstirile, multe transformate în căzărni, și să se căsătorească. Un mare număr de călugări recalcitranți au fost întemnițați, foarte mulți au emigrat în Occident, iar averile a numeroase mănăstiri au fost confiscate. Dar după perioada iconoclastă, reformele inițiate în secolul 9 de călugării Mănăstirii Studios din Constantinopol au dus la o renaștere a monahismului, în spiritul unei respectări severe a vieții de comunitate, a slujbelor religioase, în paranteză, cu o durată de cel puțin șase ore pe zi. Închid paranteza, a supunerii absolute și a muncii, inclusiv a muncii de copiere a manuscriselor. În paranteză, activitate prin care s-a remarcat în mod deosebit această vestită mănăstire Studios. Perioada cuprinsă între secolele 9-11, a fost epoca de înflorire a vieții monastice bizantine. Acum s-au fondat mănăstirile cele mai renumite și, si în primul rând, complexul de mănăstiri și si biserici de pe muntele Athos, se scrie a în paranteză secolul X, închid paranteza, care va căpăta o amploare din ce în ce mai mare în secolele următoare. Vezi nota 2. Citesc nota 2. Asemenea, colonii de mănăstiri federate, adevărate, ghilimele republici mănăstirești, închid ghilimele, mai erau cea din Capodocia, cea de pe muntele Sinai, cea din Tesalia, se scrie t -A, a de pe muntele Latros, etc., încheiat notă 2. Împărați, membrii ai familiilor lor, mari, demnitari, bogați, au fondat în numeroase mănăstiri, dotându-le cu averi, imunități și privilegii considerabile. Vezi notă 3. Citesc notă 3. Alexios I Comnen, de pildă, dăruise mănăstirii din Patmos mai multe insule din jur, veniturile câtorva mănăstiri, precum și o flotă comercială scutită de orice taxe. Încheiat notă 3 Fiecare fondator elabora un tipicon, se scrie t y p -i -o -n", un regulament de organizare și de administrare a mănăstirii sale, stabilind clar normele și condițiile pe care fondatorul le socotea de cuvință. Numărul călugărilor dintr-o mănăstire stabilit în Tipicon era în general mic, de la șapte la maximum 80 de călugări. În paranteză, dar numărul călugărilor din mănăstirile de pe muntele Athos ajunsese în secolul XI la peste șapte închid paranteza. Cu toată severitatea prescripțiilor de viață începând din secolul XIII, ordinea, disciplina și moralitatea au scăzut mult în majoritatea mănăstirilor din Bizanț. Viața religioasă a Bizanțului a fost agitată de lupta contra curentelor eretice, dintre care principalele au fost arianismul, nestorianismul și monofizismul, erezia paulicienilor și cea a bogomililor. Aproape toate aceste curente puneau în discuție relația dintre Dumnezeu Tatăl și Fiul, dintre natura divină și cea umană a lui Isus, etc. Încă în filozofia neoplatonică se vorbea mult despre un logos, vezi notă 1, în paranteză, verb, cuvânt identificat în concepția creștină cu Hristos, ghilimele, cuvântul s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi, închid ghilimele. Evanghelia lui Ioan 1, 14, închid paranteza, care, după plotin, este puterea ordonatoare a lumii, emanată direct din intelectul divin, iar pentru Filon, din Alexandria, mijlocitorul între Dumnezeu și lume. Citesc notă 1. La Heraclit, Logosul era principiul vital al realității, în paranteză focul, închid paranteza. Pentru Platon, ființa este Logos, întrucât intră în ordinea dialectică a ideilor, iar stoicii denumeau Logos, suflul animator care pătrunde totul. Încheiat notă 1 prin urmare, o ființă intermediară creată înaintea lumii superioară tuturor creaturilor, în sensul acestei concepții neoplatonice, pornind de la care el formulează o teorie completă. Diaconul Arie din Alexandria, în paranteză circa 280-336, închid paranteza, neagă identitatea de substanță a lui Hristos cu cea a lui Dumnezeu Tatăl, deci neagă divinitatea lui Isus. Pentru Arie, logosul sau verbul, conceput de el ca a doua persoană a Sfintei Treini, ca Fiul lui Dumnezeu, identic prin urmare cu Iisus Hristos, a fost creat de Dumnezeu din nimic și înaintea tuturor lucrurilor, în paranteză căci la început nu exista nimic în afară de Dumnezeu, închid paranteza. Ca atare, verbul, Hristos, nu este Dumnezeu propriu zis. Fiul este inferior tatălui, nu sunt de aceeași natură. Fiul nu posedă decât o natură divină secundară creată subordonată. Hristos nu este cu adevărat Dumnezeu etern, infinit și atotputernic. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Arie își predică doctrina începând din anul 323, după care este scos din preoție și excomunicat pleacă în Siria, Palestina și Constantinopol. A scris un poem teologic în versuri, talia se scrie t a a ale cărui refrene se cântau la adunările religioase. Încheiat notă 1. Împăratul Constantin cel Mare convoacă primul conciliu universal sau ecumenic, în paranteză la Niceea, în 325, închid paranteza, cu participarea a peste 300 de episcopi care condamnă ca erezie arianismul și pe susținătorii săi. Totodată formulează și ghilimele simbolul credinței, închid ghilimele, în paranteză crezul, închid paranteza, care afirmă divinitatea lui Hristos Fiul, identică cu cea a lui Dumnezeu Tatăl. În paranteză, cu toate acestea, când Constantin s-a creștinat spre sfârșitul vieții, el a primit botezul de la un ierarh arian, închid paranteza. Urmașul său, Constanțiu, a fost favorabil arianismului, care devine religie oficială în lumea orientală, fiind impusă și în Occident, unde însă n-a fost acceptată. Ortodoxia credinței creștine în sensul hotărât de conciliul din Niceea a fost restabilită în Orient sub împăratul Teodosius cel Mare, în paranteză 379-395, închid paranteza. Răspândit printre goți, care în secolul IV primiseră creștinismul arian de la episcopul Vulfila, în paranteză, originar din Capodocia, închid paranteza, arianismul a supraviețuit până în secolul VIII la alte popoare germanice, în paranteză, vandali, burgunzi, suievi, longobarzi, închid paranteza. A doua erezie de mare răsunet în Imperiul Bizantin a fost legată de numele lui Nestorius. În paranteză, circa 380-451, închid paranteza, originar din Siria, preot în Antiohia, numit în 428, patriarch al Constantinopolului, apoi exilat după 431. Nestorius susținea că Isus a fost un om în care cuvântul lui Dumnezeu a sărlășluit, în ghilimele, ca într-un templu, închid ghilimele, n-a fost un om Dumnezeu, ci un, ghilimele, purtător de Dumnezeu, închid ghilimele, în paranteză, Teoforos, se scrie THEOPHORIOS, închid paranteza, în care se disting două naturi, umană și divină. Gilimele, Maria nu este născătoare de Dumnezeu, ci ea a dat naștere unui om care este instrumentul divinității, închid ghilimele, scrie Nestorius. Ca atare, ea nefiind mamă a unei divinități, nu poate fi numită ghilimele Maica Domnului, închid ghilimele. Nestorianismul a fost condamnat de conciliul din Efes, în paranteza 431, închid paranteza. Conciliul recunoștea cele două naturi ale lui Isus în așa fel unite încât formează o singură persoană, înzestrată cu atributele umanității și ale divinității, iar întrucât Maria este mama unei persoane divine, ea poate fi numită ghilimele Maica Domnului. Închid ghilimele, vezi, notă 1. Citesc notă 1. Spre sfârșitul secolului al V-lea, erezia nestoriană care se răspândise și printre sirieni, în regiuni locuite de turci, huni și chiar chinezi, s-a constituit în Persia într-o biserică independentă cu un patriarh. Azi, grupuri de câteva mii de nestorieni mai există în Irak, Siria, Iran și India. Încheiat notă 1. Doctrina ereziei monofizite... Nu recunoaște în persoana lui Hristos decât o ingură natură, rezultată din unirea divinității cu umanitatea, natura divină absorbind-o pe cea umană. Condamnate de conciliul din Calcedon în paranteză 451, închid paranteza, care vedea în Hristos două naturi, în paranteză divină și umană, închid paranteza, unite, fără însă a se confunda monofizismul, condamnat și de edictul lui Justin, în paranteză din 519, închid paranteza, dar protejat de împărăteasa Teodora, soția lui Justinian, se reorganizează către mijlocul secolului în numeroase variante, care au supraviețuit în cadrul al patru biserici independente, armeană, etiopeană, siriacă și cea a copților din Egipt. Paulicienii erau membrii unei secte fondate în secolul VII în Siria și Am-Armenia, care, pretinzându-se deținătorii direcția învățăturii apostolului Pavel, voiau să readucă creștinismul la simplitatea sa, din primele timpuri refuzând să recunoască autoritatea bisericii oficiale. Sub influența indirectă a maniheismului iranian, paolicienii admiteau existența celor două principii antagonice, a binelui și a răului, considerând lumea și trupul omului ca fiind opera răului, drept care practicau și anumite rituri mistice de purificare. Susținând și ei dubla natură a lui Hristos, paolicienii, foarte numeroși în regiunile Armeniei, dar Tinzându-se până în Tracia, au avut o mare importanță în viața Bizanțului și ca partid politic și ca forță militară, adeseori în conflict cu împăratul. Persecutați crunt în secolul IX au cedat până în secolul XII, însă propaganda paulicienilor îi îngrijora mult pe împărații Bizanțului și pe țarii Bulgarilor. Doctrina lor, care s-a răspândit și în Occident, a furnizat câteva elemente protestanților valdezi din nordul Italiei și a albigenzilor din sudul Franței. Tot în doctrinele dualiste orientale își avea originea și erezia bogomililor. Fondatorul secției, apărut în, în secolul IX, a fost preotul Ieremia, supranumit Bogomil, ghilimele prietenul lui Dumnezeu, închid ghilimele. Potrivit acestei doctrine, Dumnezeu este creatorul numai a ceea ce ține de ordinul spiritual, deci etern, și în afara contingentului, tot ceea ce este de ordin material, temporal și contingent, este opera diavolului. Sub a cărui stăpânire a rămas întreaga lume până la venirea lui Hristos. Iisus este de natură divină, n-a luat formă umană decât în aparență. Bogomilii, resping o serie de taine bisericești, refuză spovedania, împărtășania, iar căsătoria nu admit decât cu dreptul de repudiere, simplu și oricând, a soției de către soț, în paranteză sau viceversa închid paranteza. Tinzând spre un ascetism rigoros, extrem până la absurd, Bogomilii sunt și adversari ai procreației, întrucât prin aceasta se perpetuează menținerea spiritului în închisoarea spurcată de păcate a trupului. Când bulgarii au ajuns sub stăpânirea bizantină în secolele 11 și 12, bogomilii au fost persecutați crunt, în paranteză, în secolele 13 și 14, închid paranteza, chiar de țarii bulgari, rezistând în Bosnia, unde erau și mai numeroși. Bogomilismul s-a răspândit și în Constantinopol și chiar în unele mănăstiri de pe muntele Atos, iar din peninsula balcanică unele grupuri au ajuns până în Italia, Franța, Spania și Anglia. Prin superioritatea culturală a adepților săi, bogomilismul a exercitat influența asupra literaturilor bulgară și sârbă, în paranteză cu reflexe și în câteva momente ale literaturii române vechi. Închid paranteza. În secolul XIV, doctrina mistică a hesiasmului se scrie H-S-Y-A-S-M-U-L-U-I și controversele la care a dat loc au tulburat profund viața religioasă bizantină. Născută în mănăstirile de la muntele Atos și avându-l ca principal apărător pe Grigorie Palamas, hesiasmul pretindea că asceții rămânând în nemișcare și contemplându-și ombilicul, în paranteză de unde numele de Omphalopsichites se scrie O-M-P-H-A-L-O-P-S-Y-C-H-I-T-I-S, dat adepților săi, închid paranteza, văd emanând din corpul lor o lumină tainică, asemănătoare celei în care a apărut Hristos pe muntele Tabor. Disputele în jurul acestei doctrine purtate între concilii s-au terminat cu victoria hesiasmului. Mișcarea hesiastă, reacție antilatină, ortodoxă, contra învățăturilor eruditului călugăr, în paranteza apoi episcop, închid paranteza, Calabrez Barlaam, se scrie B-A-R-L-A-A-M, în paranteză care, declarat eretic, se bucurase și de aleasă a lui Bocaccio, se scrie B-O-C-C-A-C-C-I-O -C -C și Petrarca, închid paranteza, integrată, perfect ortodoxiei, a avut implicații și în țările românești, vezi notă 1, ca element important al influenței bizante. Citesc notă 1. Monahismul românesc a fost modelat prin Nicodim de la Tismana de Hesias, iar mișcarea paiziană de la Mănăstirea Namț, în paranteză de la sfârșitul secolului XVIII, închid paranteza, poate fi considerată ca un moment de renaștere a Hesiasmului. Încheiat notă 1. Pentru mentalitatea bizantinului, dogmele și canoanele nu erau domenii separabile. De asemenea, religiozitatea sa prezintă adeseori alunecări în diverse forme de idolatrie sau de excentrice superstiții. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Unele de proveniență arhaică, indeterminabilă, altele reminiscențe din culte orientale antice. Încheiat notă 2. Tot atâtea reamvieri ale păgânismului în sunul vieții religioase creștine. Prezicirile, astrologia, divinația, vrăjitoria erau practici frecvente. Prestigiul diavolului omniprezent, chiar și în unele fenomene naturale, se afirma paralel cu apelul continuu la intervenția forțelor divine. În Sfânta Sofia era o coloană de care se credea că, frecându-te, te vindecai de boala de rinichi, altele de diverse, alte maladii, în paranteză conform râmare punct de clarii, 6 roman, 84 închid paranteza. Icoanele erau înzestrate cu miraculoase puteri protectoare și, în primul rând, vindecătoare. Aceleași virtuțile aveau relicvele. Ghilimele, bizantinii erau posedați de o adevărată sete de relicve, închid ghilimele în paranteză amare duslir) închid paranteza ale căror puteri miraculoase decurgeau din darurile supranaturale pe care le posedaseră respectivii sfinți în timpul vieții lor. Constantinopolul era marele depozitar de relicve al lumii creștine și deci capitala superstițiilor celor mai absurde legate de relicvele achiziționate de biserici. În paranteză căci fiecare relicvă, făcând ghilimele minuni, ghilimele, aducea ca urmare din partea credincioșilor daruri care îmbogățeau bisericile. Paranteza. Aici se aflau cele mai strani relicve, cămașa, eșarfa, centura, sandalele lui Hristos, lințoliul în care fusese înfășurat și înmormântat, în paranteză azi păstrat într-o biserică din Torino, închid paranteza, apoi instrumentele cu care fusese supliciat, crucea pe care fusese răstignit, cuiele, cu luna cu de spin, buretele cu oțet, lancea cu care fusese împuns. Aici se aflau de asemenea ligianul în care Isus spălase picioarele apostolilor și prosopul de care se servise atunci și coșul celor cinci pâini cu care săturase cinci mii de oameni. În 1032, o biserică achiziționase chiar o scrisoare, autografă a lui Hristos. Se mai păstrau ca relicve, în paranteză, reproducem pitoreasca listă dată de g. Walter, închid paranteza, aparținând lui Ioan Botezătorul, fragmente din craniul și din coastele lui, un smoc de păr cu sânge, mâna dreaptă, un deget, un dinte. În diferite biserici, credincioșii venerau moaștele altor sfinți. Capetele lui Pavel și Matei, un genunchi al lui Simion, o tibie al lui Petru, mâna dreaptă al lui Ștefan, bratul stâng al lui Iacob, câte un dinte al lui Filip, Timotei, Nicolae, Cristofor, sau câte un deget al Sfinților Toma, Nicolae, Margareta. În biserica Sfântul Mihail, îngerul tutelar al Bizanțului se păstrau toiagul cu care Moise despicase marea la ieșirea din Egipt și o viță din via plantată de Noe după potop și ramura de măslin adusă de porumbel după încetarea potopului și trâmbițele ale căror sunete puternice dărâmaseră zidurile Ierihonului. În fond, o asemenea religiozitate deviată nu caracteriza exclusiv Bizanțul, ci întregul Ev Mediu, cu prelungiri însă până azi. Figură, pagina 283, reprezintă soldați călări, miniatură, sfârșitul secolului 9. știfts bibliotec, se scrie s T i f -t -s -b, -i b l i o t h e k san galo Încheiat figură. Figură, pagina 285, reprezintă o poză, biserica Sfinții Apostoli din Atena, secolul XI. Încheiat figură. Figură pagina 287 Reprezintă o poză Scenă de vânătoare de pe o cutie de fildeș Artă bizantină începutul secolului XI Tezaurul catedralei din Troies Se scrie T-R-O-Y-S Încheiat figură Figură pagina 289 Reprezintă ghilimele Maica Domnului din Vladimir Închid ghilimele în paranteză Rusia Închid paranteza Icoană bizantină din secolul XII. Încheiat figură. Figură, pagina 291. Reprezintă, ghilimele, Sfântul Dumitru din Salonic, închid ghilimele, icoană din secolul 12. Muzeul Pușkin, Moscova. Încheiat figură. Iconoclasmul și consecințele lui. În primele secole ale creștinismului, adepții noii religii refuzau reprezentările figurative în cadrul cultului, respectând porunca a doua a decalogului, vezi notă 1, la fel ca evreii și mai târziu musulmanii, vezi notă 2. Citesc notă 1. Ghilimele. Să nu-ți faci ție chip cioplit. În paranteză, sculpturi, n punct, numic punct o mare punct de mare punct închid paranteza și niciun fel de asemănare în paranteză picturi nmic punct nmic punct o mare punct de mare punct închid paranteza cu cele ce sunt în cer. puncte puncte să nu te închid lor, nici să slujești lor. închid ghilimele. în paranteză ieșirea. 20 roman 4 5 2 se scrie de e, u, -e r. 5 roman 8 9 închid paranteza. Această prescripție data cel mai târziu din secolul VII, înaintea ere noastre. Încheiat, notă 1. Citesc, notă 2. Regele Solomon interpreta această poruncă în sens larg, de aceea admitea în noul templu sculpturi, în paranteză heruvimii, un șarpe de bronz, ghilimele viței de aur, închid ghilimele, închid paranteza. Dar în secolul I era noastră, evreii interziceau orice reprezentare a unei făpturi vii. După catastrofa din 135, interpretarea poruncii a doua de către rabini, din nou într-un sens larg, permite să se realizeze în pictura ebraică scene biblice, dar în secolul 6 VI sau 7 se revine la vechea rigoare și aceste opere de artă ebraice au fost distruse. În schimb, Coranul condamna numai idolatria propriu-zisă și reprezentarea figurii umane. Încheiat notă 2 în secolul IV, însă călugării din Egipt, Siria și peninsula Sinai încep să picteze pe lemn imagini sacre în credința că aceste icoane, în paranteză, în greacă, eicon, se scrie e i k -O -N, ghilimele, imagine, chip, închid ghilimele, închid paranteza, pot acționa ca un fel de intermediar, personajul sacru reprezentat de icoană era invocat prin rugăciunea credinciosului să intervină pentru a-l ajuta. Aceasta nu înseamnă că ar fi confundat icoana cu un idol, căci el nu se ruga la icoană în sine, ci la figura reprezentată, ghilimele, dar cu timpul poporul crezu că anumite icoane sunt înzestrate cu puteri miraculoase și în acest caz distinția nu mai era atât de clară, închid ghilimele, în paranteză t mare punct, talbot, rice, se scrie râi că e, închid paranteza încât în secolul VII icoanele deveniseră de mult obiecte de adorație fanatică. Vezi notă 1, ceea ce se aseamănă mult cu practicile păgâne. Citesc notă 1. Lumare Brehier amintește câteva asemenea excentricități. Călugării aduceau icoanelor ca ofrandă, părul pe care și-l tăiau înainte de a se călugări preoții răzuiau icoanele și ce cădeau adunau în potirul din care îi cominecau pe credincioși, iar unii luau icoanele drept nași de botez când își botezau copiii. Încheiat notă 1 Împăratul Leon al III-lea, prin edictul Vesnodă 2, din ianuarie 730, interzice cultul icoanelor și reprezentarea figurii umane în arta sacră. Citesc notă 2. Edictul din 726 interzicea posesiunea imaginilor de sfinți, martiri și îngeri, prohibiția s-a extins însă implicit și asupra reprezentării lui Hristos și Mariei, căci cuvântul ghilimele sfânt în ghilimele se referea la persoane sacre în general. În paranteză conform M. Punct, Anastos. Închid paranteza, încheiat notă 2. Adversarii cultului icoanelor iconoclaștii, erau în prevalență locuitorii și soldații recrutați din regiunile orientale ale Imperiului. În paranteză, însuși împăratul iconoclast Leon iii Treilea era originar din Siria septentrională. Închid paranteza. Aceste regiuni se aflau sub influența sectei paolicienilor, o stilă oricărei forme de cult, precum și a rigorismului ebraic și islamic, care excludeau figura umană din arta sacră. Vezi notă 3. Citesc notă 3. În 723, califul Iezid se scrie Yezid) Ezeid puse să fie scoase toate imaginile din bisericile și chiar din locuințele creștinilor. Acesta a fost, ghilimele, primul decret contra cultului creștin al icoanelor pe care istoria l-a înregistrat. Închid ghilimele, în paranteză g -mare, punct, Ostrogorski, Închid paranteza. După șapte ani, Leon al iii considerat de dușman prieten al culturii și religiei arabe, îl urmează pe Iezid. Încheiat notă 3. Închinătorii icoanelor, iconoduli, legați de tradițiile creștinismului elenizat și predominând în centrele occidentale ale Imperiului, erau acuzați de monofizism. În paranteza, întrucât icoana reprezenta împreună amestecându-le cele două naturi ale lui Hristos, divină și umană, închid paranteza, precum și de erezie nestoriană fiindcă se rugau la reprezentarea unei divinități ca Isus, iar nu la Dumnezeu, și chiar la idolatrie, întrucât venerau un obiect, în paranteză icoana, închid paranteza, făcut de mâna omului. Edictul din 730 întâmpină opoziția patriarchului din Constantinopol, în paranteză destituit însă numai decât de împărat și înlocuit cu un altul, care redactă un edict sinodal în sens iconoclast, încât hotărârea împăratului era sprijinită de un act canonic, închid paranteza, a celor din Antiohia și Alexandria, de către o căpetenie spirituală a mișcării monastice. Vezi notă 4, Marele Teolog Ioan Damaschinul, în paranteză 674-740, 49, închid paranteza, precum și a papilor Grigoriei al doilea și al treilea. Vezi notă 1. Citesc notă 4. Divinitatea fiind invizibilă, firește că nu poate fi reprezentată, spunea Ioan Damaschinul, dar întrecât fiul lui Dumnezeu s-a făcut om, putea și chiar trebuia să fie reprezentat prin figura sa umană. Încheiat notă 4. Citesc notă 1 pe care Leon al III-lea i-a pedepsit confiscând proprietățile din Sicilia și Calabria, patrimoniu al bisericii din Roma. Dar precedente, în sensul iconoclasmului, datează chiar din secolul IV, când un conciliu ținut în Spania decretase că ghilimele în biserici nu trebuie să se afle picturi, închid ghilimele. În secolele VI și VII se înregistrează și în Occident cazuri de distrugere a icoanelor iar la sfârșitul secolului VI, Papa Grigorie cel Mare îl laudă într-o scrisoare pe episcopul din Marsilia că ordonase să fie scoase toate icoanele din biserici, în paranteză conform Vasiliev. Închid paranteza, încheiat notă 1. Urmașul lui Leon al III-lea, Constantin al V-lea, convoacă după o pregătire prealabilă, inclusiv doctrinară, vezi nota 2, un conciliu la care luară parte 338 de episcopi iconoclaști. În paranteză, între timp, episcopii iconoduli fusese în înlocuiți, închid paranteza, care condamnă cultul icoanelor ca erezie. Citesc nota 2. Constantin al Cincilea scrisese numai puțin de 13 opere teologice, ghilimele care vizau să pregătească linia de conduită a viitorului conciliu și care contribuire la o substanțială aprofundare a doctrinei iconoclaste. Închid ghilimele, în paranteză, g mare. Punct, Ostrogorski. Închid paranteza, încheiat notă 2. Împăratul ordonă distrugerea relicvelor și a tuturor imaginilor religioase, în paranteză păstrând doar crucea, închid paranteza înlocuindu-le cu motive decorative, cu scene de vânătoare, de război, de teatru, de curse, de care și îndeosebi cu portretul împăratului. Cultul Fecioarei și al Sfinților fu de asemenea interzis imensele averi mănăstirești confiscate, mănăstirile închise, trecute în proprietatea statului, transformate în cazărni și alte edificii publice, călugării persecutați și mulți iconotul închiși, exilați, torturați sau executați, iar averile lor confiscate. După o scurtă revenire în favoarea cultului icoanelor, în paranteză 787-815, închid paranteza, perioada iconoclastă va lua sfârșit definitiv în 843, când cultul icoanelor va fi reîntronat, iar iconoclaștii declarați eretici. Vezi notă 3.